<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيم فمن يكفر بالطاقوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لنفس أملها والله سميع عليم الله, الو... الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلماته إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغود يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك صحاب النار هم فيها خالدون مقصد سورة بقراء بيان در تلور مسألو دي أول مسأل اسباد توحيد داسا بتول چالله پزات أو صفاتو دویم مساله اثبات د رسالت دویم مساله اثبات د رسالت دا ثابته اول چې الله همیشه د لپاره پیغمبران رالی ګلی د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره او دا غینه اخیری پیغمبر نبی علی سلام ده او دا سلسله د پیغمبرۍ د نبوت په معنی خلاص شوو میم دریم <سؤال> مسله په دې صورت کې جهاد فی سبیل الله او څلورم مسله انفاک فی سبیل الله بیان کیږي صورت په څلور برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه په اړه کې اوله مسله یعنی اثبات د توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه یو سل یونه یو, یو سل شپګه یو سل یونه سر شپګه و پوري وا په اړه کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیان شو او <خصف> دریمه برخه یو دری سل وا وانه 235 پوري وا کې دریم مسله جهاد فی سبیل الله بیان شو د جهاد معنا او مطلب بیان شو پاول کې د جهاد تلور مراتب بیان شو منازل بیان شو بیا د منزل لپاره غدري خبره د مجاهد تربیت د ملک اصلاح د کور اصلاح لپاره قوانین بیان شو او ور سره سره ترغيب ورکړو جهاد له شبهات او جوابونه ورکړو او سره ترغیبي ورکړو مال لګولړو لا او په اخیره کې د امیر اطاعت لم ترغیب ورکړو چې د امیر اطاعت نه بغیر د امیر نه بغیر جهاد نه کیږي او بیا په جهاد کې د امیر اطاعت ضروری ده لازم ده فرض ده داغه لپاره دا ترغيبات بیان کړو واقع بیان کړل د بن اسرائیلو او ورسره ورسره نقطي بیان کړي د مشروعیت د کتال چې جهاد ميولې فرض کړي دي داغه نقطي بیان کړي وجه بیان کړي علتونه بیان کړه آیت نمبر 22 چلور پورې چلورم برخه ده په دې کې څلورما مسله انفاک فی سبیل الله بایانيږي آیت نمبر 2 څلور پنځوس کې داواو د دې یعنی یني ترغيب انفاک ته چې مال ولګوي مخکې د دې نه چې د سی ورځې راشي چایې کې او بیا نمال مال لګوي هغه کې او بیا نه دوستوي او نه شفاء سفارشو نه وي نو دا دنیا در سره د انده دا الله وی مال ولګوي او ځان اخرت وګټي په آیت نمبر 255 255 کې پرونی سبق کې داوا بیان شو د توحید پدر امزل اور پر دریم ځل باندې او پرې داوا باندې یو لس دلایل بیان کړم داود د توحید داوا چې الله لا اله الا هو الا حاجت روا یو ده د تمې د خدای توب لایق یو ده د مینې د خدای توب لایق یو ده د یاري د خدای توب لایق یو ده او هغه یو الله ده په دې داوامانه یو لس دلیل بیان شو یو دلیل داو چې د تمد خدای تو د مينې د خدای تو د يرې د خدای تو لایک زکه یو الله ده زکه چې هغه الحیده ژوندې ذات د مرګ پینر ازي دا غه ابتدا او دا غه انتهاء نشته هغه الحیده هميشه ژوندې ده باقي ذات ده نور ټول مخلوقات چې دي بدوی و ورځ د پناشتہ ی دوی دو بدوی گی لیکن الله واحد د سزاد ده چې داغه فناء نشته یو دلیل چې الٰه باغه ذاتي چاغه الحيوی ژوند دی وی دویم دلیل القیوم چاغه قیوم ده یعنی چا وجود نه لري ورکړي چا قیام نه لري ورکړي چا د فیصلو اختیار نه ده ورکړي بلکې هغه په خپل مختار کله پخپل هغه وج... دغه وجود چې دغه ذاتی دي چا ورکړي نه دي هغه همیشنه نا... هغه همیشنه شتون لري دغه انتهاء ابتداء نشته کایوم <coughs> ده یو معنی دا چې چا قیام نه دي ورکړي وجود نه دي ورکړي او دغه ماده هر کار پخپل کوي هر فیصله پخپل کوي د هر کار دا نه چې الله لته حکم کئچ دا کاروکا یی د پاسه څوکشت وی د پاسه څوکښتا او نیډلاندي څوکښتا ن د چا مجبور او نیډلاندي د چا نه مجبور دی هر کار په خپل کئ دویم دریم دلیل چې لا تاخذه سنه ولا نوم یا الله الہ زکد چاغه م نه خنو ارګمې رازی جوټا او نه خو ویرتی نو, نو ارګامې ور باندې راځي او نو خوب ور باندې راځي زکاغه اله ده تاسو چې کوم اله هني وليدي او د خپل تو په صفاتو نو ته بیانوي دوی مانه خو جوټیم راغلي خوبونه مر باندې راغلي محتاج دي نو هغه څنګه اله ګرځوي درېم دلیل طلورم دلیل دا او چې لههما فی سماوات و الارض اسمانونو داغه په اختیار کړي او زمکم زمکم داغه په اختیار کړه زکاغه اله ده یو ته چې چاته د صفه د اولویت صفات بیانې داغه پاسبانونه چې اختيار شته فزمکه چې اختيار شته چې اختيار وي بیا به موږ ته الوه ویلې وي چې اختيار نشته څنګه تور ته الوه وي پنځم دلیل منزل الذی يشفع عنده الا باذن سو د هغه چې سفارښت بو کې د الله په نيز یني دسي څوک نشته رې چې د الله په دربار کې ودريږي الله اللهم خامخشي او دا الله نه څو په زور خلاص کی یني په الله باندې زور ورشي یا الله دا غنه مجبور شي چې وایي چې دا ستانه مجبورای ما فلانه بپریدم د کسنګ چې د مشرکان و اقیده ده چې مشرکان وایي چې بابان الله مجبورته بابان چې اولیاء ته چې وایي یا رب الله کوي څوک چې خلاصې هغه الله خلاصې علاوه نه مانی څوک هم څوک نشي خلاصولې نه مانه پیغمبران څوک خلاصولې شي نه مانه اوليات څوک شي هیڅ د څه نشته چې مان خلاص کئ او بیا مشرک خو بالکل نش خلاصې د الله نه کافر خو بالکل نش خلاصې دغه سفارښت خو بيخي قبول نه دي ند نه پیغمبر نه ولي یل نه پیغمبر سفارښت کوي شي او نه ولي سفارښت کوي شي نه فرښت سفارښت کوي شي ا کله مسلمانې ګنانګاری عقیده سماو ایمان صحیح او په ګناکه نیول شو او ځکه هغه د چا په سپارښ معنی خلاش یی الا به اذنی خوغم د الله په حکماندې چا لاو ته کوم نو بیا داغه جواز شته امکانشتان خو هغه د اغم د الله په حکم باندې مامله ده اې کوم ځګني شو ویل مشخص څوک نشي یاد ول چې دیبه خام خاصه سپارښ لکه مونږ نه پیر بابا به با خامه خزانان سره یو چو کسان خلاصويمونږ و نه مونه سپ سره چې پیر بابا با ل الله د اختیار ویر کې کو ویر نه کې لو ځوان ته بالاله د اختیار ویر کې او کویر بین نه کې د حالالله دا, دا قیامت پر خو بقیمت مرض معلومیږي اولیو باره کې خومونږه صرف نیک ګمان کوو چې نیکان خلق دی دي رحمتتونونه پهو دوعاگانانې ته کوو چالله د هغه دنیا وتخ کې کهګونو تهنی شوي الله د ماف کې مونږ فولیا او نیک ګمان کولی شو خو یک څره نشو ویل چې دا اولیا جنتی دي الله به جنته بی ولي کې دشي کوم غنا کې وري ول شي اغه الله لطد اغه مې لا د الله سره د غمو سره د غي اختيار نشته دا ومنه د غي فیصله کولې شو پدوه پیغمبرانو پیغمبرانو مبارکې موږ یې کینی ویل شو چې هغه جنتیان دي د صحابه مبارکې موږ یې کینی ویل شو چې قرآن اوس په موجود چې دا جنتیان دي الله جنته نو د صحابهونو لاندې د پیغمبرانو او صحابهونو <تصفح> لاندې چا بارک يم یقیني خبره نشي کولایو څوک الا باذن ان ک الله چالو کوم کې نو هغه به سفارش کولای شي خدای غيم ځان له شرایط او اصول دی او دا اصول او شرایط قران او حديثو کې بینشي وي دي شپږم دلیل داو چې الله زکا الٰه ده چې يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم چاغه د مخلوقات نه مخکې چې څو پاغه پويو زمونه مخکې مخلوقاتونه مخکې چې څو الله ته پته و او مونږ ورسته بچی چې هغه الله ته معلوم دی مونږ ته معلوم ندی نو زکا هغه الوه ده ته چې چاته الوه وي او ورستنو خبر ده نو چې ته چې نه خبر مبيصله وته صلیته نه ته مده خدای تهوب کې ير ده خدای تهوب او مينه ولا يهيتون بشيئ من علمي الا بما احاته نش کوله مخلوقات احاته راگیرولو ته ویل کیږي یني یو سړی خپل قدرت کیره را... یو شی راولی خپل واک یو شی راولی د احاته ویل کیږي یو شی په خپل کنټرول کیرا ولی نو علاوه د سې یوټیوب مخلوقم نشته چې هغه په یو شی سره د الله د علم احاتو کی او دا الله علم په خپل خود دا الله په علم باندې خبر شي پوي شي دا الله اون د علم تر لاسه کې نشي کېدله لاله وي نه پیغمبران نه اولياء نه بل نه بل نه بل الا بما شاء مگر هغه علم چا لوی وړینو چا لوی ورکی یا پیغمبرانو کې چالو وړي لای علم ورکی ورکړه ده صحابهو کې چالو غوښت د لایله ورکړه ده نیکانو خلکو کې علماو کې یا دنیا علوم چې دی چې چالو وړي ورکی دا و ام دلیل اتم دلیل د اولوحیت د دا علامه نداو چې وسیه کرسیه سماوات و ارض پراخ دا بادشاہی دغه دسبنونو دزمکه دزم دلیزمکه نه والا تر عرش پورې کرسی پورې دغه پاشای ډیره پراخ دا الوی ډیره غټه پاشای ډیره غټ سلطنت ده دا اله ده ذکر اله لازموار او نه حمد دلیل ولا يعوده حفظهما الله چې د نستړې کوي د دې ځمکې او د آسمانونو وو وړ تر ارشه پورې او د ځمکه د دې حفاظت الله نستړې کوي نو زکا غا اله ده د تومو دلیل لسم دلیل ال علي چا لوی شان والا زاد ده دغه مرتبه لري لوی ده دغه درجه لري لوی ده دغه شان ډیر لوی ده نو دغه شان ته شکر سیدې شي نه داغه درجه د توکرسیدې شي نه داغه مرتبه د توکرسیدې شي د کسان چې مشرکان اولیاء ورسې الله یعنی د الله اونتی درجه ور کوي د الله اونتی شان ور کوي د الله اونتی مقام ور کوي اولیاء او زما شان لا زما مقام لا زما درجه لا څوک نشي شان ولا ذات شان او مرتبه نشي دا رسیفات ته نشي رسیدله او پينزلسم العظيم لوې ذات ده څنګه مطلب دا غزه ذات هم دې لوی ده دا غزه ذات تم چوکني را لکه څنګه چې مشرکان دا غزه ذات د انسانانو غونټه غني يني الله د مخلوقات غون صفات بياني چي دا الله بنايباني نايب خود انساني نو الله دا انسان غونټه وګنلو چي دا الله غونټه نايبان وچیرتا دا الله مچته نازولی یا لوی نازما ذات ډیر لوی دي زمو مخلوقات غونټینې ما چې دمو مخلوقات کوی مخلوقات غونټې بزم عاجز یم محتاج به منه زما ذات د سینې دي زما ذات څخه نشه رسیدلې دا لس ایولس د دلایل وو په الله لا اله الا هو داوا باندې به مونږ پرونی سبق کې د اتل کرسی بازي فضیلتونه بیان کړو کې د نور بم ډیر مونږ پاتې شوی خو مونږ چې څه یا مونږ اوریدل استاد ناګم گووي چ د دا آیت چې ټوک وی نو کور ته بغلن راځي جنات باندې راځي شیطانان باندې راځي خجل ګورم نه پوي شي سړی او په صحیح مانو مانی وی بیا ان شاء الله دغه برکات او فضیلتون په کور راوړي یا کم د سیم بیام بیا مله د خپل کتاب په د کتاب برکات بیا مشتا او سده اپنه پویگی. او ویه بیام دا اغی براکات شتا. خو ډیر براکات او عبضل طریقه داره چه پوی شورمانه بیه اوه. طالبم خوندیر کوي. او په کور کې ودا غي برکات او غم ډيري او کڅړانه پوي غم د سوي لکه عام مسلمانانو چې سره کموي موږ نه ووي چې دا غو ته ثواب نه مليويږي يا موږ نه ووي چې دا هغه ته د دې برکات نه مليويږي خو خطریکا افضله غوره غره طریقہ درته ځانونه پوي کې نو به ان شاء الله د ډېر برکات کورون وای او بل موږ ویلو چې بده ک دا الله ولا سنمونه په اسم ظاهر يا په اسم زمير سره بیان شويدي هغه پرون مونږ کشمیر ليو <تصفيق> نحن نسابق أن لا إقراض في الدين لدينا دولار تقسيمي الله دوالار بياني يولارا درشت لارا او يولارا قغلارا غي قغلارا رشت در إصلاح لارا لا إقراض في الدين نشتر زور پر دنك درد ربط تشيري چه الله درد پسي ووي نشتر زور پر دنك ربت تشانه ربت دادې چې مخکي آیاتونو کې د jihad احکام تیر شو وي وي <تصفح> الله فرمایل چې وئنيسي وئ وجني وئ باسي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم لا تع... ولا تعتدوا وقاتلوهم حتلا لا تکون فتنه ويكون دینو لله دا غایتونه د احکام غا بیان شو یا والذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافه دارنګې نور ندير الله ترغيبات جهاد لوير كد داري الله داموي چمال ولغوي ياي ولذين امنوا انفقوا مما رزقناكم مؤمنان ولغوي دا مال نچما درك من قبل ايات يوم الله بيع فيه ولا خله ولا شفاعه مال ولغوي نو مال لغور لم ترغيب وركو او جهاد قولوا لم ترغيب وركو نو بديزيك وسا الله داوكم راووا في الدين چغول جهاد وكا قور في الدين زور نيشتى دانه د جهاد منو مانته په زور خلک مسلمان اول شروع کې د ټوري په زور مانی د ټوپک په زور نه چوک په زور مانی مسلمان اول نه شي د دې نه یو شوبه راځي انسان ته ځکه مخکې آیاتونو کې تیر شوی و چاله باندې سایلو ماندې ب اعلی په باندې سایلو مانه کوه تور و او غر او ولاته نو ادا غستو چې زما کتاب منه کنه منه ټول ویلو چا موږ ستا کتاب منو مدینه صاحب دي چې الله حضور کړه ره به بني سایلو منه په زور خپل کتاب منل د غری ده پاسه په ودرول یو دویمه شوباده رازي چې او بکر صدیق رضی الله وان چکل خلیفہ شو نو یو کوم هغه زکات ورکونه انکار وکړو چې موږ زکات نه ورکو او بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ هغه پسې لخکر ورولېګو پورا لشکربکشی ور باندې وکړه عمر فاروق رضی اللہ عنہ ور ته وی چې یا امیرالمؤمنین لخکر ملګر د مسلمانانو دی خنځانګی بشي او بکر صدیق ته وی 4 څکیږي زخه زخه و سره جنگي ګمه زکه د الله حکم نه مني زکات څنګه ور کوي نو زور خو یې کړي ر بیا خلک جنگ نه شي خلک بیا تسلیم شي وي نو زور خو شو دی او دل الله چې لایکاف دی نه زور نشتهې پهدينین کې دا نګ نور هم ډېر د لا شته په دی باندې چې دین کې پیغمبر اسلامی وک چې موز نه کوئ زما غواړی چې کورې ور وواچووم په جمعې سره جممات ته نه را ځي دا رنګې د فې احقام چې وګورې په چوک چې موز نه بلمازی نو قاین ولی شي چې جیللی واچ زور پ راوللي چې موځو کې دارنګې یو بالغعلک دی کاغه موز نه کینمو چې وی وی نو د حضور شو کنه نو څنګه چې لا اکراه زور نشته په دین کې په پدې منه دوه قسمه اکراه ده ځان سره دوه قسمه اکراه ده یو تو اکراه فی دین ایو تو ویلې کې چې اکراه فی دا دا چې ته په زور یو کافر مسلمان وې نشي د دین ته داخله وې نشي <تكتشف> مطلب داره او یو اکراه په احکام ده چې یو مسلمان ده هغه د اسلام احکام نه مني قوانين نه نو بیا شرعي حکومت سره د اختیار شته چې په زور هغه نه قوانين نه مني زکات نو کوي نو حکومت سر اختیار شته شرعي حکومت سره چې په زور هغه نه زکات والي او غریبانانو له ور کوي زکات غریب حق ده الله په مکرر کړي ده غل ده رویني سي الله حکومت د اختیار شته چېغه بنده کې داېکتتل لکی اوکومت اختیارسه چې را سي ک ساس ترې واخلي او موز نه نو قا سره اختیاج ته چې و شي او دوسې څه ویر کې چې موز مومانې اماده کې چې موز وکې نو په فیل فل قام تخه پهدين کې لکه بې س خو مثمانانو که نه ټول اوهغوی د لا کتاب نهلو نو الله اومانې کوهیتور ودره چې معې که نه نو بیا هغوی واده وکه چې منوي هغه خبره چا غوی بیاغ وادم معته کړی خو اہل زور منزور کړي دي خوغه مسلمانان دا دا دا دا دا او په احکامو کې په غوې منزور چې ګوره د در لګلې او په دې کې کوم احکام دي د تاسو د بقا لپاره دي د تاسو د فائدې لپاره او منه نو هغه په منل دي نو لاندې خبردارم چې اکراه فی دین نشته یعنی ته په دین کې څوک زور نشي داخله ولې په زور باندې چې کافر په زور مسلمان کې یو مشرک هندو په زور مسلمان کې سګ په زور مسلمان کې یو ځل کیسی کی خلق نه پویګم کی صدا او کراختیا ده کوهټ باندې د پوښاب سیکانو او د پښتنو جنگونو دا وسته لگا څو سوال مخکې نو سکان چې و د انګريزانو سره و نو دوی او د پښتنو بخل مین کی اکثره جنگونو منګونه کېدل جړپون مړپون و راتلو نو پویوزه کی چې ده پښتنو مسلمانانو حمله وکړه سکانو پویوزه باندې او هندواني ونیول نو پښتون ووته وی کلمه ویا شبه هندوی او توره پيخيلا کلمه ویا نو هغه وته کلمه خو مان درا دي ترته وخا چوي وېما نو هغه وته کلمه خو مان ناراضي پښتون ووته وی د محمد خان کلمه ویا محمد خان نبی اسلامي اده محمد رسول الله صل الله عليه د محمد خان کلمه شابه ویا مسلمان شاه د محمد خان کلمه په چا په زور نشوي له خا دا خواسي کاله مولا کی صح کر یو خدای او مې نخکری هما استاد نور دې له نو په زور مانه چا م نه کلمنه شویل چې شاو نو لا ویا ملائکره فی دین نشتر زور په دین کې یعنی په زور مانه څوک مسلمان وې نشي د دې آیتنا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک ده دا کول له هغه وی و چې ایمان تزدیک تولې کیږي د اغه و ایمان ننده خود په مسئله مانی ځان پوی کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه فرمایي وایي چې ایمان ویل کیږي د زړه ته خالص صرف ایمان د بل شنو نه دی ایمان صرف او صرف د تزدیک تصدیق ته ویل کیږي بعض خلک نه پویږي نو وایي یو ګره د ایمام شافعی او د امام ابو حنیفه اختلاف دی ځکه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اغه فرمایي وایي چې ایمان د زړه تصدیق ته تصدیق بالم قلب اقرار باللسان او عمل بالجوارح تویلکی امام شافعی وی او امام ابو حنیفه وی چنا ایمان صرف او صرف تصدیق بالقلب تویلکی بعض با زغال نه پوی غاو او غرد دو اختلاف ته نمونغه دا اختلاف ظاهری ده او بل دا خود یو خلق دینه امام ابو حنیفه چبو کوم کلمنه وفات شوه پغه کلمنه امام شافعی پیدا شوه او امام شافعی شری ده د امام احمد امام محمد شاگرد ده او امام محمد چې د امام ابو انیفه شاگر شاگرد شاگر ده یی شاگرد شاگرد ده نو دا ټول خپل منځ کې سره استادان او شاگردان دي په یو دیوبل په سند کې راضی نیوبل سر اختلاف څنګه کولې شي اصل کې ګوره دا تفصیلونه دي یو یو رقم تفصیل کوي وضاحت کوي بل بل کم وضاحت کوي تفصیل کوي موږ تاسو کتابونه کل لولو کتابونه کې دغه مختلف اقوال ګور نو موږ متاثره سي ښکاری چې دواړو منځ خو اختلاف ده یو يو امام یو رقم خبر اکړي بلبلک هم خبر اکړي حالکه هغه په خپل زمانه مطابق یو وضاحت کړي ائمام شافعی په خپل زمانه مطابق یو کړي ضرورت به او دغه مطابق به خبر اکړي اصل کې ګورم ایمان اصل کې ولکېږي د تصدیق ته یو ایمان دی او اسلام دی دا دواړه جدا شي دي په دې معنی ځان کوي یو ایمان دی او یو اسلام دی دا دواړه دي ایمان ولکېږي هاغشيله هاا اكيديله چې هغه انسان په نړۍ کې پر روته هغه ته ایمان ویل کی او وړي پیغامانی تایید کړی مطمئن شوې پیغامانی دته ویل کی ایمان او اسلام ویل کیږي ظاهري اعمالو ته اسلام ویل کیږي لکه مون شو روزه شو زکات شو حج شو او و غیره شو دا شنو ټول د اسلام احکام دي او هغه دي دا وره جدا جدا شنو دي کچیر ته اوسره ایمان نه لري ایمان لري در سره څو څوک دی اواز سيده ټول تا سې وي نو اسلام چې د ظاهری عاماللو تهویل کېږي کوې د او سړي ایمان نووي او هغه منځ کوي او د کوې روژنی چې ذکات ویر کوي دله غورړ دا شو فاده نه و کوي ن تا وګورې صورت غجرات دوګورئ حجرات شپ شپ سپاره دهله شو ووي سورتِ حجرات آیت نمبر چوار لسم دے آیت نمبر چوار لسم دو پینزلسمی و چوار لسمی رو کومنس کی آیت دے دشپگشتہ میں سی پا رہی ہیں قالتِ الْعَرَبُ آمَنَّا وَاِدَا بَانْدَچَانُ باند آرابِ لَكِهِ دَا بانډو وَالَا خَلَقُ حال عربو وایي دا بانډهچیان د مدیې نګیر چاپی را چې کوم کللو والله خلک دي عام نه ایمان را وړی دی ګوره د ایمان دا وقعي چې منغ ایمان را وړی دی الله سو ته ووي کل ور ته وواای پ غمبره چې لم تو امو تاسو ایمان نه دی را وړی واللاکن کولو اصل نه ووایه چې منږ اسلام را وړی اسلام معندلی د تاسو منځونه کوئ رجیي نیئ جهاد لم کله کله پیغمبر علی السلام سره نور اعمال لم کله کله کل کل کوي قول لما يدخل الايمان او خامہ خانه د داخل شوه ایمان فی قلوبکم ستاسو پجنو کی ان ایمان ستاسو پرد کې نشته اسلام خو منله مونږ کوي روزاني سه زکات ور کوي جهاد لم ځای پیغمبر سره خپل یو نو ګوري خپل سبق لا ګور زکاتم کله کله کل ور کوي او رجیم لیسای نور عمالان کوایی خو ایمانم پردکی نچا که ایمانم پردکی وی تط... تازب منافقت کولے نو علم ما ید يد... و خولیل ایمان او او خاما خانده دا خلشو ایمان فی کلوب کم پندرون استاسو ایمان د تشی نوم ده ایمان اصل که درد تزدیک نوم ده خا او دا اسلام چره دا دې لپاره انسان خپل یک اقرار کید اسلام څه مطلب یی نه غد ایمان اقرار کی په خله مانی چې موږ ته اقارن بلسان ویو دا دې لپاره چې د مانی د اسلام احکام جاری شي یی د مسلمانان غونټه نکاحو کی د مسلمانان غونټه جنازه وشي د کفن دفن وشي خخ شي کده پردې کې ایمان وی لیکن په خله مانی اقرار نه وی کړي بیا دا خبر امام شافی کوي چې د په خوله باندې ایمان د پړک ایمان خوب خوله باندې اقرار نه وکړي د ایمان ځان یې نه وی ظاهر کړي چې مسلمان نه ما مدد د دې کله مرشي نو د خو یا کیسې ونو د انسان په طریقه که هندوان د هندوانو په طریقه د کفن دفن کیږي کڅې کو د سې سېکانو په طریقه د کفن دفن کیږي نور امور به ادا نو په دیوې زمانے د اسلام هغه امور ادا کولو لپاره د اقرار په لسان کوي ځان مسلمان قرار کوي چې زه مسلمان یم مونږ کوي او د سکي زکات ورکي هغه په فرض دي چې هغه وکي د غفایزو پوره کولو لپاره بیا داس کوي اقرار په لسان کوي او عمل به جواره کوي نو اصل خبره دامت وروه تا چې ایمان اصل کینو چې شره د زړه تصدیق دی خلقتاسو ګوره صورته سورت النحل ګوراو 14 سم سي پارکه سورت النحلอัล تعالی څه ویه آیت نمبر 19 آیت نمبر و 14 سم سي پارا سورت النحل من عمل صالحا چا چعملو کړو نک من ذکرین او انسا کسډیو کخزوا نیک عمل وکو عمل چی شعر ده اسلام د منځوکو زکات ويرکو روجي وني ولا حج او کو وکړو نور اعمال وکړو نو من اعمال صالحانو چا چ اعمال وکړو نک من ذکرین او انسا کسړ او او یا خزوا هو هو حال دار چ دې موحد او مؤمنو نو بیا بچی نو فرانو ینه نو, نو خامخ ژوند به ورکه مدوی ته حیاتن طیبا ژوند خل په دنیا کې خل ژوند به ورکه ما خو شرط وسول غوولو شرط دې شو وسول غوولو چې وهوا مؤمنن په داسې حال کې دی نیک عمل کوونکې او چې دې دې کې ایمانمو ان دې د پړکې تصدیقمو د ایمان تصدیق توحید تصدیق د رسالت تصدیق د الله په کتابونو د ایمان تزدیک او د الله په پیغمبرانو باندې تزدیک او په فریختو باندې تزدیک او په نورو او اغه مان ایمان په شوبو باندې نو علاوه دې له زو خلج ون وير کما دارنګ صورت انبیاء ګره والله سم سي پارکه التممدغه سي الله آیت نمبر چلور نوی دیلتا مانا. او سپورو کو جوړو اوس په ټوله شورو شو آیت نمبر چلور نوی مندوب اوراو مندوب اوراو آیت نمبر چلور نوی شپغم رکو کو ولسم سی پارش شپغم رکو فم ی عمل من الصالحات فچاچ عملو کو د دنیک نیک د نیک نه چاچا عملو کو د نیک یونه نیک عمل وکړو او هو حال کې چې دیو مؤمنه یی ایمان وسره شرط کړي دي چې ایمان شرط دخوا خا دا نیک عمل لپاره چ ایمان نه یو د نیک عمل کوي یعنی نیک عمل موږ ده کنه روزه ده زکات ده حج ده موږ ته اسلام ویو استلاکه موږ کده هغه کوي خو ایمان پکې نشته یعنی پر تزدیک تصدیق نشته نو ده مسلمان نه ده خا ده د منافقانو په صفټ کې صاحبيږي دا وقاله تل اعراب او امنه ده منافقانو ته ویل دي هواي باندې چان چموږ ایمان راوړدې کول ورته وایلم تو امینو ته ایمان نه راوړې بلکه تاسو هوای چې موږ استم موږ اسلام راوړل نه موږ او تاسو کوو چې ایمان مړک نه ده اوسه پوری منلې نو هو هو مؤمنون او حالداري چې دی او مؤمنه نو فلا كفرن لسعه نه نبی محرومته عمل د دوی نه ده خپل عمل نه محروم نشي الله بده اجر ورکي و ان له له كاتبون او موږ د عمل ليكون کیو موږ د بدل د عمل اجر ورک موږ دی کو نو اصل کې ایمان د تش نوم د ورته ځډګ نوم نه او دا اسلام چرې د دینوم ده چې مونږ معنی د اسلام هغه اوامر او د اسلام هغه احکام مونږ معنی جاری شي دغه پر مونږ وکړم بل لسان کو لا یکراه فی دین نشتره زور په دین کې کتاب بیان رښتو یقینا ښکار ده رښتو لار ده اصلاح من الغي د لارې کګینا د لارې کړې دلتا الله تر دې زو په بیان شو کنه توحید بیان شو رسالت بیان شو د پیغمبر علی السلام پیغمبري ثابت اکرم jihad بیان شو انفاک لمرغيب ورکړو آیت القرسی کې داوره توحید او باغمان دلایل بیان شو وبیا لوې چې لا کره فی دین زوررم دا ک د نوشي منلی په چاباننددي نوکتته به او دو لاې شو یوه لاره روتهسب روته او یوه لارهسب غګه لاره نوکتته به نهرشو یکننقاه ده لاره دا ااصل لار یعنی توه لاره د اصلله د پغمبر د اسلام رسالت لاره د اصلاح جهاد لاره د اصلله انفاکو دکاره شوه من غ د ک لا نه کګ لاره نه ان د رساله د پیغمبر اسلام نه انکار دا سنت د پیغمبر اسلام نه انکار ژوند د پیغمبر اسلام په سنت ما نه تېرول jihad نه انکار jihad نه کول پردې کې jihad شوک نه ساتل jihad تبت قتل او انفاک مال نه لګول بخیلی کول دا د کنه فمن یکفر بالطاغوت پس چا چی انکار کول به طاغوت په غیر كلو ما او ب دا الله <سؤال> هر اغ چې د الله نه بغیر دغ اعبده تو شي هغې د تعغوتلي کېږي فمن یفل بهطغوتي چا چې انکار وکو په غیر الله باندې د نه بغیر هر چې چې ستا ایمانو او تا دغ نه انکاروکو و یو منبلله او ایمان دی را وړو په الله باندې پهله م ما مطلب توهید د الله منلو د الله صفا د الله له به او دا الله په پیغمبر دی ایمان راړو دغه طریقو دی ژوند تیر کړو دا الله په احکامو دی ایمان راړو او په غیری عملو کړو جهاد د انفاق دی نو فم یکفر بالتاغوت او چا چې انکار وکړو په غیر الله باندې او یؤمن بالله او ایمان راړو په الله باندې نو فقد استمسك بالعروته د یقینا منګولي ورګولې په مضبوطیا سره ونیولو او ونیولا بالعروته ره او اوس کا چې مضبوطه دا منګولی لګولې په کړی مضوطه باندې د دغستا ایمان په توهید باندې ستا ایمان پر اثارت باندې ستا ایمان په جهات باندې او انفاق باندې دا ستا په ی مضبوطه کړی معې منګولې لګولدي چې تا لګوله په مضبوطه کړه ته د لاس ورواچولو لنفسام لها چې نشته خوښ کیدل د کډای لاره چې دا کډای به هیڅ کله خوش نشي د صورته آل عمران وګورئ آیت نمبر یو سر درې آلته مم دغه سه الله یو آیت ته څو د آل عمران د څلورم سياره دوه مپانه کړم آیت نمبر یو سر درې څلورم سياره آیت نمبر یو سلدره ته سلدره میصیپاره او له رکو یا یا ایهالذین واتسمو بحبل الله جميعا او موږ ولغه وې پر سید الله باندې جميعا ټول ولا تفرقو او موږ د حقیقت درسینه ان د په کتاب باندې حبل الله د ان د الله کتاب حدیث کې د پیغمبر اسلاموي کتاب الله هو حبل الله کتاب الله د الله رسیدہ ممدود من السماء الى الارض راز ونده شویله د اسمانه از مکه د از مکه طرف ته چې الله لزان را صور غوړي د غرسې لدی لاس ورواچی یعنی قران ته د لاس ورواچی علاوه وا تسیبو او مونګوله ولا غوي بحبل الله فرسید الله باندې یی د الله په کتاب باندې جمی ان تول ولا تفرکو او موجوده کیږي د دې رسینا ان د الله د کتاب نه موجوده کیږي ذکا تو واسکرو نعمت الله علیکم او یاد کئ نعمتونه د الله په تاسو باندې ایس کو نتم کلا چې وئ تاسو اعاده دشمنان دیوبل یان قران مخک دیوبل دشمنان وئ وی د وینو توګی وئ وی صحابه حالت سره کوم ځستان مخک یوبل سي دشمنی و په قانونو قانونو باندې په جهالت کې پراته و وی دیوبل ویني بیسکلی وسکورو یاد ک متله ن یمتونونه اللهعل علیکم په تاسو باندې اس کوته معادانه کله چې وای تاسو دشمنان یو بل د ف لفه بين نه قلوبي کوم نو میله میواچله په میزرونوستاسو کې په دیرسی سر ده ان خپل کتاب می راولیلو پیغمبر غبر می او اوستاسو په لونو کوې مینه واچولله محبت می واچ ولو نوفهس باتون می متتی اخوا تاسو په نیمت داله الله باندې چېغا الله کتاب دی اخوان روونه وونه وونه وونه شوي بیا ی با هم ان قربانو یو بل سره مينوه و كنتم على شفا فرت من النار او تاسو تاسف کنارا د یو کند د اور نفعن قزا نفعن قزا کوم نباش مکري تاسو د کند د اورنا کزا لیکو بین الله د غرنګ بیان ی الله لكم تا زپاره آیات اخ احکام لعلكم تحتدون تاسو تاسل ر ومميه مثال ور کوي الله ګویا کې د قران مخ کې چې سړی قران ته نویناس دی په یو کند کې پروت دی اغه کنده کی تیری دی اغه کنده کی انسان ته هیڅ تخقاری او هیڅ خبر نې دی په کې پروت ده او قران چې راي ورسېده یو سړی راشي او غرسې دي خلک لو نو په کار ته خلک غرسې وني سیکنه چا کنده نروزي جهالت نروزي او دغه تیرو نخلاص شي نو په کار ته خلک غرسې لاس ورواچی او چې څوک د غرسې لاس نه ورواچی په خپل توان کوي کدا غسړي توان کوي خپل توان کوي په کانه کې پروت دی بس ټول د حالتکې فوت پهیارو کې و فروتې او کلاس وواچ نو نو برعوزی، برعوزی رانا ته بري ور د بیا به ګرځې رانا به شيستګې به د رانا شي آخریت به رانا شي کا به د رانا شي نوګ کې دقرآ نه مخکې د خلک په قندو کې پهتییارو کې پراتې دي سترګې بندې دي ا کید سا نه ده کوآ راغو توحید بیان شو تو کسی ویل شوه. وڅنګسترګر ناشوي الله او پیژنل شو معرفت د الله او شو چې الله خدغه ذات ده د الله خدغه رقم صفات دي الله حضور را کوي لوی مرتبی زاد دی، ده وسترګر ناشي د خلکو خوښ وي د پیغمبر اسلام سنتو پیجني چې جون خدادره اسانه سخ نه ده غم اسانه خادي اسانه هر څه اسانه د پیغمبر اسلام په طریقه باندې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ستو دا په پیغمبر علی سلام په دغه په ژوند کې خپل ژوند پروت ده آسان ژوند پروت ده په سکون ډک ژوند پروت ده انسان رانه شي ژوند دی آرام شي سکون کې شي نو علاوه فمن یکفر بالتغوت چا چې انکار وکړي په غیر الله باندې یعنی د الله نه بغیر چې نور تومره خلق تعالی د ژوند طریقې خي عقیدې د ژوند کې قوانين ته خي د غیر الله ده کله نظریه د تخی او غلطه اكيدان اعلان بغیر نو دا غیر ولاده کله جوان طریقه د تخی دا غیر ولاده کو یو عمل د تخی دا غیر ولاده او یو الاده چې الله ته کومه اكيده خي نو هغه يؤمن بالله هغه ما نه داد الله تعالی پیغمبر علی گلی چې د پدغه د پد طریقه باندې تیر کوي او دا يؤمن بالله دا سبیل الرشد د اسلام لار ده الله کتاب علی گلی چې په دې عمل او دا سبیل الرشد علی د جهاد او کې انفاک کو کې دا سبیل الرشد او سوک جاتا ویچ توحید چوکم شرک لخت کوي او دا تاغوت ته سبیل الغی کگل دا او د پیغمبر اسلام تریکو نور لاره تخیی چلا دیکی ثواب ده اوالا دیکی ثواب ده نو دا سبیل الغی ده کگل آره ده نو اللہ فامن یکفر به تاغوت ته چاچه چا انکارو کرده پا غیر اللہ بانده یعنی دا اللہ بغیر آ... چی څوک خالد... سوک ده کاغا مولا ده کاغا پیر ده کاغا شیطان دې کغار څوک دې ناکار مولا ناکاره پیر علماء سو او غټه غټه لیرخی د شرک د بدعاتو او تا دغه انکار وکړو متعسبیل روشت باندې روان شو سبیل غینې ځان بیل کو ويومن بالله او ایمان راړو په الله په توحید باندې په رسالت باندې مفکد استمسکا یقینا د منګولې ولاګوله بیل عروۃ الاسقه په کړهی مضبوطه باندې میچ کرے سره په کند کې مضبوطی کړي لاس ورواچي ولای لن فساملها نشترخ خوشی کېدل دې کړه لره قبر کې باندې دغه کړه بچکی د کندی غرزې دونا په آخرت کې باندې بچکی د غرزې والله سمیون حاللی او الله او دون کېیپ زاد دی اوګوره دولارې بیان شو که نه یو ولاه کګه او ی ولارهغاه غلار د ایمان لاره ده کګه لاره د انکار لاره ده د ایمانه د ان د الله نه د ان کار دله د پیغمبر نه د ان اوس دې دواړو ولارو والا منزلونه بیایانې د ررج بیاې چې د دوړو او منزل به اول منزل بیانی د اصحاب الرشته دنی غیره علاوه منزل بیانی چدی په ثمنزلی صد درجه بي الله ولي الذين الا دوست کسانو امنو چیمان راوړې دے الله اعلان کړي چې د ایمان والا چې زما په مامان ایمان په توحید باندې زما په کتاب باندې ایمان زما په پیغمبر باندې ایمان راوړې او زم په احکام باندې ایمان راوړو نو الله وی الله ولیو الذين امنوا على دوسته کسانو دي ا مونو چې ایمان راوړو الله وی زم دوست شو ته دنیا یو بادشاہ معمولی بادشاہ مجازي بادشاہ چې حقيقي بادشاہ مني او تبہ چې بادشاہي ټوله تقسيمي خلق و سره شریکو بادشاہ یې کې مجبور اې خلقو نه بڅ بادشاہي چې اعلان کوي پلان کې زم مرګره دي پلان کې و څنګه خوشالي چې ولادمانو او کله بادشاہ خو اعلان قییم نه اکثر خلق یو راز د پلان کې مرګره فکر کوي دی تعلوقات <تصفح> دي نو خوشاله یې کوي ستاره ستاره د دوستي اعلان الله کوي په ایمان باندې ځکه تا تاغوت پرې خو او په الله ایمان راوړو مستره دوستي اعلان الله کوي په خپل چې ته زما دوست الله وي چې الله دوست ته ملا وشو دا د معمولي درجه دا د معمولی منزل دی الله ولي الذين دوست دا کسانو دي امونو چی ایمان راوړو پسو انام ک اللہ وی ایت نمبر یو سلو 29 ک وګوره اتم سي پارا ایت نمبر یو سلو زر زر راړو اي ایت نمبر 29 یو سلو 29 و ها ذا سوره توبہ مستقيمه اتم سي پارا سوره انام ایت نمبر یو رشpkg 29 و ها ذا سوره توبہ مستقيمه او دا قرانه كريم چله لار درپستاني غدا دا دا قران کریم دا لانیغه لار ده رشت لار ده اسلام لا ده قد فصلنا الايات یک دین واضح کړي موږ خپل آیاتونه ل قوم یی ذکرونه دا فرض کوم چې پندخل دا کتاب نه نسیت خریدا دا, دا کتاب نه لهم دار السلام دي قران والو دا پاره به کور د بچاو ده د د الله وبچدي د شيطانانو نه بچدي د جهالتونو نه بچدي د تيارونو نه بچدي شركياتو کفرياتو نه بچدي جهانم نه بچي د قبر عذاب نه بچي لهم دا دار السلامي د دا قران والو د پاره کور د بچاو دي اين درب هم پنيز درب دوي دو وه هو وليهما او د الله دوست دوي دي الله زستا سو دوست تم حديث کوي پیغمبر است فرمایي ان لله اهلين من الناس يقينا د الله ی یقینا په بعضی خلکو کې بعضی خلک د الله د کور والے خلک دی ان لله اهلینا من الناس نو صحابه پوښتنه وکړه کی لمن هم یا رسول الله څوک درته الله ولک د کور خلک یا رسول الله دا د کور خلک څوک دي پیغمبر ستاسو ته وو القرآن هم اهل الله قرآن والا خلک د الله د کور خلک دي او خاصت هم او د الله خاص خلک دي زکه قران د انسان ایک عقیده سمي ایمان سمي الله در پیژني ژوند در پیژني آخرت در پیژني زکه تا د الله دوست کي او هو وليهما او د الله دوست د دوی دي له بما كانوا يعملون پس دا غچي دوی دي عمل کوونکه عمل چی شه قران منه عمل ته دی وجنا الله وي دا زما دوستان شوه نو دلتا ملاوی الله ولی الذين امنوا الا دوست د کسانو د امنو چی را ایمان راوړی دی ایمان راوړی دی په الله لا اله الا الله باندې مخکې کوم مسالته ورشپایتول کرسي کې ایمان راوړی دی چې او عبدو ربکم ایمان راوړی دی چې لا حکم لاون واحد په دې مسله باندې ایمان راوړی دی پیغمبر اسلام پرې صلوات باندې نو الله وېز دوست د دویما ذکر د الله دوست شوې او کې په کې الله نه دنیا او, او د او چوکي دير کوي الله نه لکه څنګه د دنیا بادشاهانه چې دا عمل غري شي په سي بدير کې چوکي موقعي بدير کې يوزي کې بده و نه زي نو الله بتک ته الله ملګري شو کنه چوکي دير کوي سي دير کوي نه د علا ده مرګتيا او سمره وګره يو هم مين د ظلماته او باسي الله دوی لره د خپل دوستان دوستان لره مين د ظلماته تي روانه په طرف درنه ګره ظلماته جمع وي او نور مفردو یی رانا رنا یا ودا او تیری دی د دي. کوفر تیری دی د شرک تیری دی د بدات تیری دی د رسمو رواجونو تیری دی کوماشره ک خلق گیر دی پتا تنگ چو کی دا دا ده دارنګ کینا دا بوغز ده د فرتونه دی د ټول تیری دی علاوه په تربه رنا به راولما د شرک له رعبا سم واحد به کم بداتونه به رعبا سم مطابقه د سنتو به کم د به نو بہادر بشی شجاع بشی کدی بخیلی سخی بشی کدی غلط صفات بکین غنا پاک شی او طرف درانا بروزی نو یو جو هم روع باس یالا دوی لرا یین خپل دوستانو لرا مینت ظلمات د تیرونا ال النور په طرف درنا نو پویږه خبره دغه کینا صورت ابرایم کې الله فرموي په دور ابرایم اول آیت دی په دیلهسم مسی پااره کې چې کتابون انزلناوو داې موشان کتاب دی انزلنا منږ را لغلیدي کتاب لره منږناازل کړی دي کتاب ک تا ته پی غمبره کتابون انزل ی کا داې مشان کتاب د را للی مونږه تاته پی غغمبره د تو خیجانناسا دی د پااره چېره بااسې خلکه من رومات د تیروونهل نورې په طرب ده آیم دا خبره کړی دا تیروونه په طربله په تربد رانا الله په تشوينه خلک او باسي په دی کتاب باندې دا کتابه داغه پر را لګلې چې خلک تیرونه او باسا په تربد درنه نو یو يخرجوهما روباس يا الله د خپل دوستانه مين ظلماته د تیرونه ال نور په تربد درنه د ایمان ولذين او د شیطان بی غی والله منزل بیایان هغه د کګ لارو والا درجه بیاې چې د او ب چې درجهی چې پهګله رومان شي ان کارو کې او کفرو چې ان کارې وکو توهید نه د الله وله الله الله مسین نه ان کاره وکړ درست د پ عمره اسلام نه ان کاره وکو د جاد نه انفااک نهولله نه کفرو اوا کسان کفرو چې کار وړو توید اولیاءه متطاغوطه دوستان د دوی شیطانان ان شیطان د دوی ملګری شو مږي شیطان ملګری شو یو خدای ملګری غلط ځان غره کړو چې غلط مرګری شو د غیبت څخه نتیجه روزی سماره به روزی نه غیری نتیجه سماره بدای چې یو خو رېجو ونو ما روا با به دوی لره د شیطان مينن نور د رڼا د ایمان نه لز ظلماته په طرف د تیرو د دا, دا شیطان د ملگرتان نتیج ده چې د ایمان د راناندي را اوباسي کته چېرته د کفرو معنی کافر کاپیر مسلمانو کې من ویلو پوصولو کې چې کفرو معنی معنا بهغ مضمون سره کېږي او د امو معانهقد د ته و چېول نه کفرووا سان چې کاافران دي د اولیاو مطغوت د دوی دستان چې دغه طان دي د یو خرجونو داشیتان بر اوباې دوی د راانانه تیروتا نو کافر کله پرانا کیو کافر کله پرانا کیو کافر څه خود ایمان رڼا ونن نو شیطان به څنګه درانه روباسي تیروتا دا مسلمان یا دای خان ځان ته وی مسلمان د مکی مشرکان ځان ته کافر وی ځان مسلمانان وی په دین ابراهیمی ځان ته وی په شې د نړۍ مخکې د دین ابراهیمی راي جوالتا د مخکې عیسایت راي جو پېسایان ومنته کباندي او بنی اسرائیل کې يهودیت راېجو نو د ایمان رانه روباشي ال ظلمات په طرف ته يرو نو والذین واکسان کفرو چينکارو توحید نه او ال یاه متغوت دوستان د دوه شیطانان دي یخرجون او باسی په دوه لره د شیطان منن نوری درنه د ایمان ال ظلمات په طرف ته تیرو لکسو را دو ګورې خان د ایتونه چې وګور سره بیلګ نورم دا واضحه کیږي د ایتونه سوره الراد یو لس سم سی نمبر یو لس له موقبات من بین یدیهیم نمبر یو لس الله وی له موقبات من بین یدیه د انسان ته یو بل پسرات دن کی فرښت دی من بین یدیه مخکد د انسان ومن خلف او روست د انسان یحفظونه ته حفاظت کید د انسان من امر الله د حکم د نه الله وی چې هر انسان د فارما فرښتې مقرره کړې د مخ کی ورستا او دا فرښتې دغه انسان حفاظت کوي او چې کله د خداکوم انسان د ایمان والا انسان ښه خو چې کله دی د ایمان لارې پرې دی شرک ورکه نو بیا صورتې ځوخرو فوګورې لګو یا صورتې مريم اولو ګورې شپارسمه چې پاره کوي چې کله د ایمان لارې نووځي نو بیا الله سره سکی سورة مريم آيات نمبر درياتي ألم تر أن أرسلنا الشياتين آیت نوینه نی... چرالی ګمنګا خوشی کوو مونږه شیطانان علل کافرینا پمنکرین د قران باندې پمنکرین د توحید باندې وتعوذهم ازا وسوسه چي دوی ته وسوسه ټونګي ور کوي دوی لا ټونګي دا شیطانل په شیطان وو وسوسه ورچي شرک طرفه مایل کوي وسوره زخرف ګوره په پینې پینې سٹماتی لپاره کې سورہ زخرف دا ټول یو یو بل سره لګیدلی ښا د د کوي ځان سره چکل د ایمان اخلاص شي قران نکټ شي نو بیا الله وی شیطان له ور خوش آیت نمبر شپک درسو ګورئ پنځم شته ما پارا سوره زخرف آیت نمبر شپک دیر نه هم ورو کولان د نه هم ورو کولا انده و من ذکر الرحمانه او چا چې ځان اورونکو د کتاب د مروبان بادشاهانه ذکر دلته کتاب ونند او مې عاشو ان ذکر الرحمانه او چا چې ځان ورون کړو ان ذکر الرحمانه د کتاب د مروبان بادشاهنا ان قران نو کېز له نه نو خوشي کومغه مسلط کومغه په دمانه شیطانان شیطانان څنګه مسلط کیږي چې د الله کتاب نه خلاص شي فهو له قرينه دا شیطان د ملګریوي د دوستی بیا د بیا وتو وسوسه شیطان او د تیارونی روباسي د درانې روباسي په طرف د ایمان ته اتو رب ته مسوري دو چې د لال کتاب نه کله لریشي کړه شي مسلمان د لال کتاب ماينه پويږي نو دمانه شیطان مسرط شي مخکې خو فرښتې وسره حفاظت کو او خو د کتاب نه لریشو او ایمان نه خبره شو چې ایمان نه خبره شو په شیطانانو مله ورماي مصالحت <سؤال> شو په شیطان چې کله مصالحت شي بیا تکي وانه او یا کې نن دا شیطانان چې دي لیسودونه خامخا بندي دوی لره ان سبیل دي د لارې د الله نه د قران او سنت نه بندي ويحسبون انه مهتدون او دوی ګومان کوي چې دوی په سم لار باندې او بیا دا ګومان کوي زه خو نه کېم زه خو خسړم زه خو کوم او د سونه کوم او د په پي په نه چې شیطان د سملګره شو لبیا شیطان چې دلته لاڅوی یو خرجونوم او باسی په دویره مینه نورې ده رڼا د ایماننا الستورماته په طرف د تیرو اولایکا داخله کوم خلک د ایمان درننه چ خلاص شو او تیرو طرف ته چراغله دا داخک اصحاب النار دا جهنم یاندی د دې اخری انجام بیا جهنم ده جهنم کنده لبوغور دی هم فيها خالدون دوی به پدې کې همیشا لا را فی الدین نشتره زور پر دین کے قد تبین الرشت من الغی یقینا خکار دلاره د اصلاح من الغی دلار کگینا فمن یکفر بالتغوت پس چا چ انکار وکړو په غیر الله باندې یعني د الله نه بغیر چې هرڅه پتا کومه لار خې کمم قانون د تخ اغ تعغوت دی فمن یفر بهغوت یو اقده تخ اغ تعوت دی فمن یفر تاغوتې په چاچین کاروړو په غیر الله باندې ویو من بلله او ایمانې راړو پله باندې تعلا په کتاب باندې دله په توهید باندې پ غمبر باندې د فه دس تمڅکه بل او لوسقا نویقین منګولی وله ګولی په کړی مضوط باندې د دس یو ړی لاسورواچ او مضبوطه کړی ده اغا د بی خندر اوزی آغا کرده لن فی سوامل احا نشتره خوشکیدل ده کرده لرا اونو با ددن خوششیده کرده والله سمیعون علیم او الله ورد ان کے اپوی ازاد ده اللہ ورد ان کے اپوی ازاد دوست آگا کسانو ده چی مانی راوڑو په بانه پا اللہ باندې. توحید باندې قرآن باندې یخرجوه مینه ظلماته وباسب با دوی لره الله مینه ظلماته ته رونه اله نور په طرف درنه والذین وا کسان کفرو چنکار وکړو اولیاءهم دوستان د دوی د تاغوت او شیطانان تاغوت شیطانان د دی ملگری شو نو شیطانانو کې انسانان مشتاخه او جنات تولامشي دغمته شیطانان شتا، یوخور جوونه هم او بااسې به دوی دره مین نورې دنا د ایمان نه ایلت په طرف د تیرو د مسلمانو خود د شیطان مرګته وکړه دله کتاب پریخوا دلهلارې پریخوا د دلارې پرېخوا او دی به د ایمان نه خللا شي او ورو اولایکه دا خلق اصحاب النار ج نهیاندي همفیه خالدون دوی ب په دی کې هممیشه